Franjevački svjetovni red Poziv u svijetu Pretvarati evanđelje u život i život u evanđelje Mir i dobro. Kako bi rekli Franjevci, dobar vam dan, dobri ljudi. Moje ime je Krešo Belo, vi se nalazite u emisiji Poziv u svijetu a tema kojoj danas obrađujemo je razmatranje Kristove muke, ni manje ni više nego kako bi to Fra Bonaventura Duda sam rekao. Pa krenimo redom. Kada sam već spomenuo o Fra Bonaventuru, rođen je 14. siječnja 1924. a zaspao je u gospodinu Varaždinu, 3. kolovoza 2017. Ako ste pažljivo poslušali kada je rođen, onda primjećujete da iduće godine slavimo 100 godina njegovog rođenja, pa možemo se lagano početi pripremati u tom smislu. Neka od njegovih dijela su primjerice Ja Bogu povjerih svoj štab, moje mirogojske šetnje, jedna divna knjižica koja zapravo govori o šetnjama kroz mirogoj, i susretanjima i susretima, kako bi rekao Bonaventura, sa mnogim njegovim poznatnim prijateljima, poznatim i nepoznatim imenima na nadgobnim pločama. Tema koju sam spomenuo je razmatranje Kristove muke. Muka. Kad razmišljamo o toj rijeci, onda prvo što nam dolazi je muka, nešto što ne želimo, nešto od čega bježimo. A zapravo, ono čega bi se trebali sjetiti, to je da muka sama po sebi donosi i nešto novo, nešto lijepo, nešto radosno. I upravo tu se nalazi, ja bih rekao, naglasak koji želim danas potaknuti, a to je razmišljanje o radosti. Ja znam da to sad zvuči možda ovako grubo, govorimo o muci, o Kristovoj muci a ja spominjem riječ radost. Spominjem riječ radost koja u sebi nosi ljubav, koja u sebi nosi milostrđe, koja u sebi nosi ono božansko što je Isus Krist imao sasovom dok je hodao po zemlji i prije i poslje. Rekli bismo sada i u vijeke vijekova, amen. Taj privid te muke koja u sebi nosi radost, Mogli bismo smo ponovo, ako krenemo od Bonaventure, Dude s jednom njegovom pjesmom ili molitvom. Zove se Mjesečina, u zadnje vrijeme poznatija pod biti mi daj. Objavljena je inače u Pozdrav našem vremenu, bogoslovno sjemenište Đakovo 1964. godine, u dijelu jednog njegovog članka koji ima vrlo interesantan naziv. Ima li danas smisla biti svećenik? Jedna tema koja mislim da je aktualna i ovo danas je i danas, a ne i onda 64. godine. Pročitaću samo završetak tog članka. Ne zbog Franjevačke propagande, već zbog tog dojma, zbog tog pojma, završenost i ostvarenost na pisah ove retke. Sanjajte, dakle mladi moji prijatelji. To on piše svećenicima. Neka vam se u snovima spuštaju s neba na zemlju ljestve, po kojima će silaziti i uzlaziti anđeli, po kojima ćete vi pomoći da na ljude siđe milovanje Božje, i ljudi se dizati dobraženstva s Bogom. Sanjajte, i Bog vam ostvario sve vaše prave svećeničke sne, doživjeli njihovu potpunu završenost i ostvarenost. I za kraj piše Bonaventura. Smijem li još dodati nekoliko misli? Napisene su kao pjesma. Da li jesu ili nisu pjesma, nije važno. Stari su pisali okomito svoja dijela, vidio sam u kodeksima, da bi se uočila svaka nova misao. Možda baš zato i kinezi pišu okomito. U mom rukopisu ovaj okomit sastavak ima naslov... Mjesečina. Naslov nije važan. Važna je središnja molitva. Molim je za sebe i za vas. I sada ću vam pročitati tu pjesmu, koja je ujedno i molitva. Od uvijek sam volio mjesečinu. U njoj sve se stvari čine u isto vrijeme da jesu i kao da nisu. I sebi sam tako izgledam, da jesam i kao da nisam. I kad mislim da jesam, skoro želim da nisam. Jer ja, ja koji jesam, više sam onaj koji nisam. I moglo bi biti da k Bogu dođem kao da jesam, a On će mi reći da nisam. A tada bolje bi bilo da nije me bilo. A kada mislim da nisam, bude mi žao, jer volim da jesam. O, kako je dobro biti! To možda i ne znam pravo, već samo slutim kako je dobro biti. Jer i ovo malo što jesam dok nisam, tako je lijepo biti. O, ti koji jesi i nikada nisi, o, daj mi dobri! Biti mi daj, da jesam i samo jesam, vječno i zauvijek jesam u tebi. O ti koji jesi, biti mi daj. Ovo je Frabonaventura napisao na sveti četvrtak 1963. godine. Dakle, napisano je u velikom tjednu. Na veliki četvrtak, u oči velikog petka, subote, uskrsa. Ako razmišljamo o ovoj pjesmi, o tom prikrivanju, o toim sjenama, o mjesečini, o tome da jesam i želim biti onaj koji jesam, tada možemo dublje malo, zagrebati pod površino i u to razmatanje, u razmišljanje, koliko zapravo muka u sebi nosi radost. Čega? Radost onoga biti. Da mi koji jesmo, to zaista i budemo. Kažu ludost križa. Kažu da je bilo pa evo iz Korinčanima, ona prekrasna rečenica, kaže Lude svijeta izabra Bog, da posrami mudre. I slabe svijeta izabra Bog, da posrami jake. U svojoj tri, trilogiji, gdje je objavio razmišljanja Nedjeljna i Blagdanska za pojedine godine A, B i C, Bonaventura... Na određeni način opisuje različitosti kako su pojedini sinoptici zapisali Isusovu muku. Pođimo sa Markom godina B. Koju igru zaigra smo u Isusovoj muci? Muka po Marku. Na izvan izgleda kao da je muka Gospodina našega Isusa Krista Plod i gara slijepih sila ili udruženoga zla, kao da je sva uvjetovana ljudskim intrigama i ljudskom zloćom. No vjernik u njoj otkriva Božji plan spasenja, zagonetan do duše i pun taj novitosti, ali njime gospoduje ljubav. Bog je tako ljubio svijet. De je sina svojega jedinorođenoga predao, da nitko ne pogine, nego da se svi spase. Pavao je tu muku doživljavao u jednoj riječi, ljubio me je i sebe je predao za mene. Ta jedinstvena Isusova predana ljubav, jedini je dostatni odgovor pred misterijem križa. Sijać je sin čovjeći, to je razmišljanje nedjeljne i blagdanska za godinu A. To je muka gospodina našega Isusa Krista po Ivanu. Ljubio me je i predao samoga sebe za mene. Koje su Ivanove osobitosti u ovoj muci? Kad Ivanovu muku usporedimo sa sinopticima, zapažamo nekoliko osobitih značajki. Prije svega, u Ivana ustanovljujemo značajna izostavljanja. Tako, na primjer, Ivan nema mučne i tamne Isusove agonije u gecemaniju, ne spominje judina poljupca ni bijega učenika. Proces pred Sinedrijem sveden je na to, da se utvrdi javnost Isusova naučavanja. Ivan ne opisuje zlostavljanje kod velikog svećenika ismihivanje kod Heroda, izrugivanje u Pilatovu dvorištu itd. Nasupro tome, Ivan ističe Isusovu majestetičnost prilikom uhićenja, suverenost pred Anom i Pilatom, dva značajna naslova koja mu daje Pilat, evo čovjeka i evo kralja vašega. Za Ivana, Isus na križu nije skončani prorok, nego se on istom na križu ostvaruje u punini svog poslanja. Sav je križ okupan svjetlom dovršenja dijela spasenja. Muka se u četvrtom evanđelju pripovjeda pod vidom slave Kristove. Isus u kraljevskoj gesti, sam, svjestito, drage volje. Dariva svoj život da se dogodi novo stvaranje, crkva. Ivan Višen, ostala trojca evanđelista, proniče simboliku cijelog događaja i mnogih detalja, te naglašava, dodajući toj teodramatskoj povijesti, kontemplacijom dosignutu teološku dubinu. Nad cijelom tom teodramom možemo zlatnim slojima ispisati, Bog je tako ljubio svijet. Na Golgoti se dakle zbiva ne tragedija, nego teodrama, ljubavi od koje nema veće. Jeste li pronašli sada mjesičin u ovome? Jeste li pronašli ono što mislimo da vidimo, a zapravo ne vidimo, jer ne gledamo, ne gledamo, da, srcem, ali još više, ne gledamo snagom svoje vjere. Bonaventura Duda je znao završetak svoje propovjede često završiti sa rečenicom a sada vjerovanje. Kako ja kažem da li ja vjerujem? Da li vjerujem? Ili kažem vjerujem? Koliko je čvrsta ta naša vjera? I u trećem dijelu Poslušajmo slavna i proslavna muka i smrt. Sve je Ivanovo evanđelje pod znakom slave Isusove, od samog početka. Nada sve je pod znakom slave Isusova muka i smrt. Za to je osobito značajan prizor, kada u blizini Isusove posljednje pashe neki grci traže pristup k Isusu. Očito duboko dirnut, on primjećuje... Došao je čas da se proslavi sin čovječi. Na to razvija prispodobu o pšeničnom zrnu, što, pavši na zemlju, umri i donosi obilat rod, čime aludira na svoju muku i smrt, koja je domala i opet sva pod znakom oče, proslavi ime moje, ime svoje. Na to se čuje odgovor s neba, proslavio sam i opet ću proslaviti. Tu Isus sasvim jasno ukazuje na proslavni vid svoga križa riječima, a ja, kad budem uzdignut sa zemlje, sve privući k sebi. Doista. Isus na križu. Slava je očeva. U njemu se sam Bog, Otac, iskazao kakav je On prema nama ljudima, Bog. Toliko nas ljubi, da je Sina svog za nas predao. Isus na križu proslavi oca i time, što je pokazao kolike li je ljubavi on, njegov i naš otac dostojan. Na križu je također proslijan i sam Isus. Iskazao se kakav je on sin prema Bogu, ocu i kakav je naš brat. Ljubio nas je doista estelos, do krajnjih granica, bezgranično, bezmjerno. Proslavljenje nada sve uskrsnućem kojim se Bog Otac zauzeo za svoga Sina i potvrdio ga pred ljudima. Napokon Isus na križu i naša je slava. Očituje nam koliko smo vrijedni. Ta nismo otkupljani nečim raspadljivim, srebrom ili zlatom, nego dragocjenom krvlju Krista, nevinoga i neokaljanoga jaganjca. Možete li usmjeriti svoj pogled prema križu, pogledati Krista raspetoga, pogledati muku njegovu, a da u tom trenu ne vidite slavu, ne vidite ljubav i ne osjetite radost? Još jedan put kažem, koliko to zvučalo grubo, gledam muku, a osjećam radost. Da, jer ja sam kršćanin. Da, jer ja vjerujem. Godina C Osobitosti muke po Luki Što je za Luku važno? Pilat tri puta izriče da Isus nevin, čime i sam ispada nekako manje kriv za Isusovu smrt. Luka jedini primjećuje Isusovu gestu prema svojem napadaču Malhu, Zacijelio mu je posječeno uho. Nakon trećeg zatajenja, Petar se susreće s milosnim pogledom svojega učitelja. Jedini luka donosi čudovišno do duše sprijateljenje Pilata i Heroda. No nije li i to plod Isusove ljubavi? Jedini luka ima onaj divni, oprosni razgovor Isusa s desnim razvornikom Dizmom. Lijevi se popreda i zove Gezma. I opet se pita učeni ljudi, odakle ta lukina boja u prikazu Isusove muke? Već je Dante napisao, da je Luka pisac Isusove krotkosti, a netom spomenuti pisci primjećuju, da snaga križemnoga oproštenja ubijeljuje čitav svijet. Da nije li najljepša Isusova riječ na križu, riječ... Tako tipična za Lukina Isusa, koji skriža oca moli za svoje neprijatelji, progonitelje, za one, koji ga razapinju i grde, oče, oprosti im, jer ne znaju što čine. Doista, ova se riječ Isusova spaja s onom u Ivana, ženo, evo ti sina, sinko, evo ti majke. Od sada ima nade za svakoga čovjeka, ima nade za sav svijet. Ima razloga naše klicanje, klicanje mlađih ljudi i svega čovečanstva, klicanje na cvjetnicu. Barijaci kreću kraljevi, o tajstvo križa sjaj se, starije latinske latinski himan. Preveo ga je Isusovac pjesnik Milan Pavelić, a potječe od svetog Venancija Fortunata, koji je umro kao biskup Poatijeja, oko godine šestote. Prvi su ga puta pjevali godine 568. kod posvete jedne crkve u Poatjevu. Mnogi su ga i veliki skladatelji poslije skladali. Danas se pjeva u časuslovu na Cvjetnicu i za tjedan muke, te na blagdan Svetoga križa 14. rujna. Ja sam ga skladao za taj blagdan 1960. E. Moji barjaci kreću, kraljevi primlje je i u crkveni kantual, samo je obrađen više korizmeno, otužno. Ovdje se pjeva kako je zamišljen, pobjedonosno. Ako se pjeva manjekitica, svakako treba pjevati i predposljednju o zdravo križu, nadosva. Zame je to jedan od najljepših tekstova, svećan i pobjedonosan. Stoga je dobro izabran za početak. Dobar dan, dobri ljudi, dobrodošli natrag nakon ovih barjaka koji nas potiču na razmišljanje. Slušate emisiju Poziv u svijetu, tema je razmatranje Kristove muke zajedno s Fra Bonaventurom Dudom. U prvom dijelu pokušali smo malo razmisliti i kroz Bonaventurinu mjesečinu, i kroz njegova tumačenje sinoptika u godini A, B i C, kako je zapravo muka prikaz radosti. Radosti u slavi. Radosti ulaska u nešto novo. Sjetimo se zapravo da evanđelje navješta radostne radosne vijesti. I ta radost je ono što bi trebalo činiti svakog kršćanina. Promatranje Križa je promatranje naše vjere. Piše u galaćanima, s Kristom sam raspet na križu, živim, ali ne više ja, nego u meni živi Krist. Bonaventurine knjižice imaju lijepe naslove. Jedna od njih je Isusov križni put. I sedam riječi na križu. U 12 postaji, kada Isus umire na križu, razmatramo i molimo upravo tih sedam riječi. Pa dajmo si vremena polako, sabrano, oslušnuti te riječi. Na neki način... To je oporuka, koja je ostavljena nama, vjernicima, ali i svim ljudima, kako bi reklo sve pismo, tko ima uši, neka čuje. Kršćanska je pobožnost kao rukovet najljepšega cvijeća, sa usana umilućega Isusa ubrala sedam Isusovih riječi na križu. Pobožno ih slušajmo, razmatrajmo, i bolimo. Bože, Bože moj, zašto si me ostavio? Znademo iz iskustva mistika, da ima časova, dana i tjedana, kada proživljavaju duhovnu noć. Bog im se posve sakrije, te osjećaju najstrašniju zapuštenosti tamo. I ti si, Isuse, htio da okosiš tu tamnu noć, tu zimu duše, kako velemistici. Na otajstven si način htio bez grijeha okusiti koliko je zlo grijeh koji nas može zauvijek odalečiti od Boga. Od svakoga grijeha oslobodi nas, gospodine. Oče, oprosti im, jer ne znaju što čine. I u toj svojoj noći duše, u krajnjim i posljednjim mukama, Isuse, ti misliš na nas, ti moliš za nas, za sve nas grešnike. Kako bismo inače razumjeli tvoju zapovjed? Ljubite neprijatelje svoje. Molite za one koji vas progone. Gospodine Isuse, pomozi nam da budemo sinovi oca svoga koji je na nebesima, jer on daje da sunce njegovoj izlazi nad zlima i dobrima, i da kiša pada pravednicima i nepravednicima. Zaista, tebi kažem. Danas ćeš biti sa mnom u raju. Od neprijatelja osuđen, od prijatelja ostavljen. Isuse, ti htjede da ti na križu braniteljem bude jedan razbojnik. Kakvu li si mu lijepu dušu, kakvo lijepo srce daravao, kada te molio! Isuse, sjeti se mene, kada dođeš u kraljevstvo svoje. Kako si mu brzo dao tako utješan odgovor na njegov zagovor. Danas ćeš biti sa u raju. Biti s tobom, to je raj, biti s tobom kroz za svu vječnost. Oneka se i na meni ispuni tvoja veliko svećenička molitva. Oče, hoću da i oni koji si mi dao budu gdje sam ja, da ljubav kojom si ti mene ljubio bude u njima i ja u njima. Ženo, evo ti sina. Sinko, evo ti majke. To je, Isuse, tvoj testament skriža. Osjećam, da sam ja u taj testament uključen. U Ivanu si gledao mene i sve ljude. Daj mi, Isuse, svoje srce, da tvojim srcem ljubim tvoju majku i majku svih ljudi, Mariju. Mario, daj mi svoje srce, da tvojim srcem ljubim Isusa i sve ljude. Žedan sam U je riječ Isuse Ivan skupio sve tvoje muke na križu. Kakva li je to morala biti neutaživa žeđ, nakon tolikih muka, izlostavljanja, od Gecemanija do Golgote? A još više, Isuse, bio si žedan moje ljubavi i još više žedan Boga. Žedna mi je duša Boga, Boga živoga. O kada ću doći i lice Božje gledati? Oče, u ruke tvoje predajem duh svoj. U toj se riječi smiruje sva bol velikoga petka. Sve tvoje trpljenje od jaslica do golgote. Neka se u toj riječi, Isuse, smiri uvečer svaki moj dan i na času smrti sav moj život. Oče, u ruke tvoje predajem duh svoj. Dovršeno je. Isuse, u ovoj posljednjoj tvojoj riječi, po Ivanu, čujem tvoju molitvu u oče našu, budi volja tvoja. Ta je volja očeva sada posve dovršena, do vrha ispunjena. Sada je dosegnut i onaj vršak ljubavi, za koju ti sam reče. Veće ljubavi nitko nema od ove da tko život svoj položi za svoje prijatelje. Ivan tu pažljivo dodaje i nakloni glavu i predade duh. To mogu i bolje razumjeti: da si nam na križu darovao duha svetoga, stoga je tvoja uskrsna riječ učenicima primite duha svetoga. I tako tvoj izdisaj Postaje naš nadisaj, duh tvoj dobri, nek me po ravnu putu vodi. Nastavit ćemo sa 13. postajam. Isus smrtav u krilo Majke Marije Sada nastupa čas pijeteta, čas ljubavi, čovjek imenom Josip. Iza koji iščekivaše kraljevstvo Božje, pristupi Pilatu i zajska tijelo Isusovo. Zatim ga skinu, poviju platno i položi u grob, u koji još ne bijaše nitko pokopan. Kršćanska pobožnost tu malo zastaje. Između križa i groba, mrtvo tijelo Isusovo stavlja majici u krilo. Taj lik žalosne Marije, pijeta, nadahnjuje kroz stoljeća i tisušljeća tolike umjetnike. Najljepša je pjesma s najljepšom glazbom, stabat mater Dolorosa, stala majka pod raspelom, pod raspetim sinka tijelom, zaplakala gorki plač. Koliko su majke, žene, sestre... Našle utjehu i novu hrabrost u toj majici bola, uprko smrti, nastavili su svoj najveći poziv da budu nove eve, majke živih. I pročitajmo iz Svetog pisma. Svi što putem prolazite, pogledajte i vidite imali boli kakva je bol moja. Tužaljke 1.12 s čime da te prispodobim, na koga si nalik, čeri Jeruzalemska? Jer kao more tvoje nesreća neizmjerna, tko će te iscijeliti? Tužaljke 2.13. I negdje pred kraj, kao završno razmišljanje i molitvu, nakon... Ovoga razmatranja i promatranja mjesečine, onoga što nam se čini kao jedno, a u stvarnosti je i ono drugo. A koje jeste, to ovisi samo o nama. Koliko vjere ima u nama, koliko gledamo srcem, a koliko očima. Koliko nas sablazni križ, a koliko nam radosti ulije u srce. Jer kao što sam već rekao, grubo to zvuči, gledati muku i prizivati radost. Ali to jeste, to je ludost križa. To smo mi, kršćani, vjernici, jer znamo da ono što gledamo nije ono što vidimo, da ono što jeste je tamo. U uskrsu i za kamena, u onome što ćemo doživjeti, kada ona je plamen svijeće, kada ona pjesma slave, uskrsloga, odjekne, kada onaj anđel zatrubi u trubu, i kada mi zaista srcem svojom vjerom, puni radosti, znamo da je došao uskrs da je to zbog nas, za nas i za sve one koji su bili, koji jesu i koji će doći. Završno razmišljanje molitva je iz malene knjižice Bonaventure Dude s Isusom na križnom putu mog života. U kršćanskoj vjeri u nerazdvojivu se cijelinu spajaju dva jedinstvena dana povijesti. Isusov veliki petak i uskrs. Tako križ Isusove smrti postaje zastavom Krista uskrsloga. U njemu kršćanska pobožnost gleda obnovljeno stablo života iz raja zemaljskoga. U njemu su nam naznačene ljestve jakovljeve koje je Bog, utjelovljenjem svoga sina, spustio na zemlju da uspostavi most između neba i zemlje. On postade pozemljar, da bismo mi postali nebesnici. On zaživi kao smrtnik, da bismo mi postali besmrtnici. Stoga je kršćanska mudrost davno već skovala na čelo, per kruce mad lucem. Po križu k svjetlu, istom potrpljenju, iz ljubavi prema Bogu i bližnjemu, postizava se spasenje. Hvaljem bude Isus Krist, raspeti naš otkupitelj i njegova pod križem, žalosna majka Marija. Dragi slušatelji, draga braćo i sestre, hvala vam što ste bili s nama, hvala vam što ste poslušali ovaj poziv u svijetu, hvala vam što ste razmatrali s nama Kristovu muku kako je zapisivao Frabonaventura Duda i oprostite meni što sam to ovako nevješto prenio sa svojim mislima i razmišljanjima. Za kraj, zamoliću Frabona da puti jedan poziv. Hvala vam, mir vam i dobro. Drage moje sestre i braćo, Krešo je da želio da vam nešto poruči. Ja ću sada možda reći misli koje su veće od mene, a vi ih primite kao od maloga čovjeka. Sveti Franjo, Milomirisni cvjetići koji su nastali u 14. stoljeću pučka literatura započinju negdje tim viđenjem njegova ugoštitelja koji ga je primio na stan. Pa kad je Franjo otišao spavati, on se u jedno vrijeme ugoštitelj sjetio. Pa je prišao kroz ključanicu i vidio je svetog Franju ražarena kako cijelu noć moli Deus meus et onnia". To je zapravo teško i prevest. To se najjednostavnije prevodi Bog moj i sve moje. Ali to zapravo znači Bože moj i sve u tebi od presvetoga trojstva do puža sve i anđeli i mi grešnici pa je sada pitao sebe taj goste, koliko je puta to molio sveti Hvala ne znam da li je dovršio i reći cijelu noć neka ih Bog sve blagoslovi čuva i vas koji ste ih sabrali na ovu pripravu za uskrs 2010. To je krasna algebra. Još samo treba čekat 2020. To će A sve želim da dote živite u ljubavi, miru, dobroti, kako kažem u Ljubav će se i vjernost sastati. Pravda i mir zagrljite, mislim da je to 85. salam. To je konačni cilj jer Sveti Papa Ivan Pao II. kaže da nikad nećemo moći riješiti tako da pravda i ljubav budu posve. A ovo će biti sadašeno. Ljubav i vjernost, pravda i mir. To će biti kraljestvo nebesko neka vas svima tamo dođe u ime Oca i Sina i Duha Svetoga a Bog Fala.